«Їсти менше треба!» – прошепотів зашко циган. «А то таку силу наїв, що все ламаєш!» Журавель тільки винувато зітхнув. Два заступи, звичайно, не три. Справи пішли рівно на третину повільніше. Журавель підбігав то до одного, то до другого. «Дай покопати! Ти вже втомився! Дай!» Але ні один, ні другий не давали. «Одійди!» «Не заважай!» Журавель на хвилинку відходив, а потім знову починав. «Ну дай! Ну диви, як ти вже супиш!» «Знаєш, біжи додому!» – сказав Сашко Циган. «Справді, там уже хвилюються, а ми потім!» «Ні-і!» замотав головою журавель. «Без вас не піду!» «Дай я покопаю!» «Ще один хочеш зламати? Пусти!» «Ну пусти, кажу! Все одно ж не дам!» «Ех, яка ж то мука дивитися, як друзі працюють, а ти стоїш, нічого не робиш, бо нема інструменту. Велике діло – інструмент!» «Ну дайте, ну!» Марусик перший зглянувся, бо таки стомився. «Навже! Покопай трохи!» Журавель скупив заступ з таким азартом, наче то був цінний подарунок. Хвилин за двадцять коли Марусик відпочив, дозволив підмінити себе і Сашко Циган. У небі вже давно спалахнули зірки, і молодий місяць срібним вітрилом виплив на неосяжний небесний простір. «Ну все, угоді!» – сказав нарешті Сашко Циган. Незважаючи на втому, до бамбурів бігли бігом. Мати і бабуся стояли біля воріт. «Ну, слава Богу!» сплеснула руками бабуся, здаля побачивши хлопців. Мати мовчала, поки не підійшли. «О, оце така рибалка! Замість водочок заступи!» усміхнулась мати. «Що це за риба ниньки пішла? Не підводна, а підземна якась. Що за сорт? Як називається?» «Та ми, ми, ми черв'яків копали!» затинаючись, сказав журавель. «У три заступи...» І так що аж зламали одного, спитала бабуся. Та то вони, мабуть, скарб шукали. Еге ж, синку. Журавель відвернувся, не любив він брехати матері. От які ж ви, от вас не сховаєся, замість журавля відповів Сашко циган. Шукали, правда, але, він зітхнув і розвів руками. Ех ви, копачі, лагідно промовила мати, куйовдячи синові волосся. Вона була задоволена власною кмітливістю. Ну біжіть вечеряти, а то вже все перестоялося.